njevački svjetski red poziv u svijetu pretvarati evangelje u život i život u evangelje dobro poštovani slušatelji dobro došli u još jednu emisiju Poziv u svijetu. Velike ovo tjedan i danas evo uoči Uskrsa razgovaraćemo i spominjaćemo se velikog sluge Božega fra Bošnjaka koji je ostavio veliki trag u našem Franjevačkom redu i vidjet ćete zapravo jako puno detalja, crtica iz njegovog privatnog života, ali vidjet ćete i što je sve jedan čovjek bio u stanju učiniti prije 140 godina i na taj način obilježiti jedan dio onoga što mi danas proživljavamo zapravo svi skupa naše zajednice. U gostima nam je Framate Bašić, nacionalni duhovni asistent Franjevačkog svjetovnog reda. Framate, dobrodošli bolje vas našao. Kako se osjećate u ovom velikom tjednu, puno je aktivnosti? Pa je, ima podosta aktivnosti vezano uz ispovjed, uz razgovore, uz pripreme za e, proslavu Uskrsa, tako da je vrlo živo i aktivno, ali Bogu hvala, kaže Sveti Pavo, da mi se trošiti i potrošiti za duše vaše, pa eto, to nam je i činiti. U ovom velikom tjednu lijepo je spomenuti se i velikih ljudi u našem Franjevačkom redu, pa evo, mi siguran da jedan dio slušatelja možda ni ne zna tko je bio Fraven Delin Vošnjak za sam početak, po čemu je on obilježio sve ovo što, što ćemo danas govoriti unutar Franjevačkog reda, općenito, ali onda i Franjevačkog svjetunog reda. Kako je bio vaš prvi susret s njegovim imenom, likom i dijelom? Pa moj prvi susret s njegovim imenom, likom i dijelom bio je naravno na početku moje Franjevačke formacije koja je počela u e, postulaturi u Samoboru E, gdje sam prvo kad sam čuo fra Vendelin, bilo mi zapravo čudno ime, ime jer nisam nikad prije čuo za takvo ime, e, i onda još Vošnjak, e, isto čudno prezime, e, i tad sam saznao zapravo da je bio e, rodom iz Slovenije, iako porijeklom iz, iz Bosne, mm -hmm. i zapravo je prezime Bošnjak bilo, ali kasnije u Sloveniji je to prešlo u Vošnjak, Bošnjak. E, tako da je taj nekako susret s njime bio onako dosta e, e, e, nekako čudan, ali prva slika koju sam vidio njega, već u rekreaciji našoj u samostanskoj, odnosno u postulaturi u samoboru, e, ukazivala je na čovjeka koji onako ima jedan pogled koji prodire. I često sam znao kad bih sjedio u rekreaciji, promatrati upravo tu njegovu sliku e, gdje je točno gledajući u njegove oči, kao da zapravo one sa, sa, sa slike gledaju u tebe. Dakle, imao je vrlo, vrlo, vrlo prodirujući neki pogled, kojim je doista ulazio u dubine čovjeka i zapravo bi čovjek sam sebe počeo onda preispitivati samo kad bi gledao i promatrao uh, njegovu sliku. Kasnije, kroz formaciju i u postulaturi i u, nov, i u novicijatu, jasno u e, junioratu, Taj se, to se znanje zapravo i proučavanje samoga lika i dijela oca Vendelina e, širio i tad sam zapravo vidio i upoznao da e, je to bio čovjek koji ga je stvarno dobro proučiti i zapravo ono što je davao kao preporuke braći tada... E, doista se može iskoristiti danas i da je čovjek doista koji nema bezveze naslov časni sluga Boži i nadam se da će ovo uskoro biti i blaženik pa jednog dana i svetac jer doista čovjek je koji je primjer svetosti primjer malenosti primjer koji nam može biti svakodnevni primjer za obnovu našeg Franjevačkog življenja bilo nas e, samostanski, Franjevaca, bilo svjetovi Franjevaca. Sjeme Franjevaštva već je bilo prepoznato zapravo u njegovom djetinstvu, u obitelji, kako je rastao. Kako je izgledao taj njegov put od djetinstva pa evo do ređenja? Pa, on je rođen kao e, blizanac, e, zajedno sa svojim bratom Mateom, moje ime je e, Rođen je u Sloveniji, dakle, e, u Konovu, nedaleko v Velenja, 1861. godine. E, živio je u brojnoj obitelji e, i to doista i njegovi roditelji i njegova braća i sestre bili su doista jedna prava kršćanska obitelj koju čak a živjeli su recimo najdalje od crkve župne. Njihova kuća je bila najdalje od, od župne crkve ali oni su uvijek dakle svake nedjelje, nekada i kroz tjedan isto, odlazili na misu i Čak bi se drugi ravnali po, po njima kad treba krenuti na misu I kad bi vidjeli da prolaze kroz selo vošnjakovi Onda bi komentirali vošnjakovi su otišli idemo i misa vrijeme, vrijeme je da krenemo Dakle bio je, njegov otac je inače bio e, Doista primjer pravog hršćanskog oca Ono što možda danas čak i fali, što smo možda i mi kao, aha, rekli bismo i crkva i teologija umalo, pomalo krivi što smo i lik Svetoga Josipa predstavili na jedan možda ne baš potpuno e, točan način. Naime, kod židova je uloga oca bila e, odgoj sina. I to u svim komponentama. I duhovna, i, dakle, vezano uz religijski kult, i tako dalje. Dakle, nije Mogli bismo reći, Marija bila ta koja je maloga Isusa učila moliti, nego i Osip. Mm -hmm. Nije Marija bila ta koja je maloga Isusa vodila u sinagogu, nego i Nije Marija bila ta koja je maloga Isusa, recimo, učila čitati Toru, nego i Dakle, u svemu je to bila uloga oca. Takav jednak, dakle, otac, bio je i otac Vendelina, koji je doista e, prepoznao tu ulogu oca u obitelji i osobito za vezano uz duhovni odgoj, on je imao tu ulogu i čak je bio kateheta i je, dakle, oni su um, pod normalnim u svojoj kući i molili i čitali katechizam i čitali Svetopismo tako da su doista bili primjer jedne prave kršćanske obitelji. I to je ono što nam uvelike um, danas može pomoći u svijetu u kojem živimo da jasno raspoznajemo uloge majke i oca, jer svatko ima svoju ulogu, ne samo kod nas ljudi, nego i u prirodi. Mm -hmm. Dakle, ako nam nije dovoljno ovo što mi živimo, onda nam je dovoljno pogledati prirodu, pa ćemo vidjeti jasne uloge. I to je ono što je prirodno, što je, što je naravni e, zakon i to je doista na poseban način evo, izvršavao i njegov otac. Tako da je e, mali mihael i tekako, koje su inače od milja zvali Mihec, e, i tekako primio e, od svojih roditelja, kažem osobito od oca, e, sve ono što ga je kasnije i oblikovalo, odnosno e, obilježilo kroz dalji njegov život, vezano uz duhovnost. I e, on je već i kroz vrijeme svoje školovanja bilo osnovnoškolskog, bilo srednjoškolskog, e, doista e, nekako kretao tim putem da evo, e, postane Franjevac. Iako je to bilo dosta iznenađujuće za njegove roditelje, e, i kada je on rekao bio da će pristupiti provinciji Svetog Ladislava, njegovi su se roditelji dosta iznenadili. Otac ga je bio uključio u neke gospodarske poslove, no mali Mihajl se s time baš nije e, složio, jer je već tada, recimo, on bio razmišljao o duhovnom pozivu. I trebao je doista uložiti mnogo truda da ostvari taj svoj poziv. Njegova je želja bila da on postane redovnikom, a to je, evo, njegove bilo na poseban način iznenadilo. Još više što nije htio... E, biti Franjevac u Sloveniji jer je bilo normalno da recimo ljudi iz njegovog područja su obično išli u zajednice u Ljubljanu, mm -hmm. u Ljubljanu ili u Grac no on je htio u Zagreb i to je bilo veliko iznenađenje doista i ne znamo zapravo što ga je privuklo Što je razlog, da, da. Što je razlog toga da evo, on želi baš u Zagreb Kao da je znao da ga tu najviše trebaju Tako je, hoći to je bio toliko otvoren Ajmo reći tom eh, Božijem glasu Koji ga je nekako gonio i iznutra Evo, idi tim putem mm. Doista, evo, I u tome već vidimo njegovu posebnost i e, njegovu sposobnost osluš, osluškivanja e, božeg glasa i, pri, i prilagođavanja sebe božoj volje. O svemu što se dogodilo na kaptolu nakon jednog kratkog glazbenog predaha ostanite dalje u emisiji Poziv u svijetu. Da došli tu ostali Vukom svojim dijelicanje Išta ništa, vuku radost Sinovi svetom pranje, Očuvali što je naše Vuka s ovcom izmirili Svijestu vjetar, brata sunce Oganj s pomirili Mir i dobro Razno se na sve strane ci fratriji bračov Kristu, Sinovi svetom franje Mir dobro Razno se na sve strane Missionari što za vjecu dali Sinovi svettom Trsa do iloka, do plehana sinja splita, djekovi ma trudne noge i prašina sahabita, ni samostani srušeni, ni lomače ti korde, nisu uspjeli razmrsiti, tri zavijat bijele korde. Se na sve strane, ujacifratri praća u Kristu, sinovi sve to hranje, миri dobro, razno se na sve strane, misionarišto za vecu dali, sinovi, sinovi sve to hrane, do njom se došli tu ostali, skukom svojim djecama. I ništa mu radosti, sinovi svetog Franja! Poziv u svijetu, emisija Franjevačkog svjetovnog reda. Poštovani slušatelji, imamo nas ponovno u emisiji Poziv u svijetu. Danas e, govorimo o liku i dijelu sluge Božjega fra Vendelina Vošnjaka. Evo, obilježavamo 140 obljetnicu stupanja u red manje braće. 18. ožujka, inače se spominjemo, odnosno obilježavamo dan preminuća utemeljitelja Hrvatske Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda i jako puno stvari zapravo o njemu već je napisano, izrečeno, ali mi danas namjerno smo u goste pozvali Framatu Bašića, nacionalnog duhnog asistenta, Franjevačkog svjetovnog reda, kako bi nam otkrio još neke detalje i pokazao zapravo na njegovom primjeru na što smo sve i svi mi drugi pozvani. Evo u prvom dijelu smo govorili zapravo o tom njegovom djetinstvu, o dolazku putu prema uh, Kapitolu, prema Zagrebu. To je bio jednom poseban vremenski period, društveni, Uh, kraj 19. početak 20. stoljeća, malo tko nas zapravo danas može uopće se smjestiti u jedan takav kontekst i tada je napravio jedno jako veliko dijelo, utemeljio uh, provinciju Svetih Čirila i metoda. Pa evo, kad se vratimo nazad u to vrijeme, uh, zašto je to bilo tada važno? Kakvi su se procesi događali općenito unutar naše Franjevačke zajednice? Jer mi se čini da neke stvari danas podrazumijevamo zdravo za gotovo, mm. a kad vidimo ovu povijesnu perspektivu dobijemo jedan posve drugi dojam. Da, istina. Dakle, eh, pod kraj 19. stoljeća cijeli je Franjevački red postao svjestan eh, potrebe obnove. E, I priprave za samu obnove počelo su još 1853. godine. E, dakle, to je vrijeme jozefinizma. E, su, te su obnove zapravo s jedne strane trebale biti znak izvornog Franjevaštva, a s druge strane su trebale biti prilagođene novim prilikama. E, te su promjene trebale biti prihvatljive za sve ogranke reda, dakle, kako za, za samostance tako i za svjetovnjake. E, i, jer se red dakle, tijekom 16. stoljeća razdijelio osobito prvi red, dakle, razdjelio se na observante, na e, reformate, diskalciate i na rekolekte. To smo čak i prošle godine obilježavali. Da, tako, ja. je, tako je. Dakle, papa e, Leon XIII. prepoznaje upravo u Franjevačkom redu osobitu pomoć obnovi pojedinaca, staleža, ali i čitavog Božjeg naroda, dakle, crkve. I tako je taj papa 4. listopada 1897. godine izdao u Rimu apostolsku konstituciju, felicitate kvadam, koja s jedne strane daje naglasak što papa očekuje od Franjevačkog reda, mm -hmm. a s druge strane u njemu su navedeni i razlozi papina očekivanja. I On je tu osobito dao naglasak da će e, pučki red Najbolj, najbolje razumjeti ideje i život širokih narodnih krugova koji u vrijeme toga, kako bi mogli reći socijalnog pape, uh -huh. a, koji je bio osobito socijalno osviješten, imaju presudan upliv na razvoj svega onoga što se događa u svijetu. I zato je papi stalo da upravo a, ta obnova franjivašta bude obnova koja će obnoviti i, i crkvu. Jer je znao da je Franjovački red bio red koji je raspostranjen po čitavom svijetu i koji je oduvijek bio blizak malom čovjeku koji je kroz stoljeća radio među najsiromašnijima i na taj način će najviše moći zapravo i doći do svakog pojedinca. E, I tako je počela evo ta obnova u kojoj je na osobit način e, sudjelovao na našim područjima i naš e, častni sluga Boži Fra Vendelin Vošnjak. On je već u rujnu e, 1878. došao u Zagrebački samostan e, i 14. rujna već dakle, u rujnu dolazi, a 14. rujna oblači Franjevački habit. Tu je započeo godinu kušnje, dakle, novicijat i dobio je tu novo ime Vendelin. Dakle, do tada je bio Mihajl. Do tada je bio Mihajl od Milja Mihec. E, on se odlučno borio za svoje Franjevačko zvanje i doista je predano živio svoj život od početka i tako je doista nakon e, novicijata odlazi u Pečuh gdje počinje studij filozofije, potom teo teologije. E, no bio je dosta on je od početka zapravo bio dosta slabije onako tijelesne građe i pooboljevao često kao što se recimo govori za slugu Božega Alexu Benigara mm. a znamo da je doživio bio dubuku <laughs> starost ali od prvi dana bio je bolesnan čak je jednom prilikom poslan kući na lječenje jer se mislilo da će vjerojatno umrijeti e, no, Vendelin je doista revno živio ovo, e, svoj život i u studiju i u svemu e, ostalom. E, I provincijal ga je 1882. poslao u Grac da nastavi e, studij teo teologije. 26. ožujka 1884. biva zaređen za svećenika. Točno 100 godina prije naša sam se mm -hmm. ja rodio. I završiši e, teološki studij, nakon mlade mise, koji je proslavio u svojoj rodnoj župi, dakle u Konovu, u Sloveniji, e, poglavari su ga poslali na posljediplomski studij u Innsbruck e, I tu je on zapravo osposobljen bio za lektora filozofije, predavača filozofije na provincijskim učilištima. E, upravo mu je taj boravak u e, Inzbruku i inače u Tirolskom gradu donio jedno novo iskustvo Franjevačkog načina življenja. E, jer je upravo ta Tirolska provincija bila u, u, uznapredovala u obnovi Franjevaštva. I on je... E, tamo se inspirirao. Vjerovati. Tamo se zapravo on inspirirao i vidio što je to obnova odnosno kakva je to obnova koja je potpomognuta papom Leonom 13. Tako se on vratio od 1886. godine u provinciju i doista je nosio u sebi želju e, da promovira autentični život Franjevaštva e, kako ga je zacrtao e, sveti Franjo u svom pravilu. E, braća koja su ga izbliza poznavala, uh, svjedoče da je doista isijavao jednom uh, iskrenom ljubavlju. I to osobito prema svetom Franji, prema Franjevaštvu i prema braći. Mm -hmm. Što je vrlo vano. On, on je doista u braći gledao one koje mu je dao gospodin. I moje iskreno mišljenje je da je upravo uh, taj njegov odnos koji je bio iskren prema braći u kojima je on gledao braću koje mu je dao gospodin bio najveći ajmo reći, najveća pomoć u ujedinjenju tih provincija mm -hmm. na tom području odnosno u obnovi Franjevaštva na našim područjima jer da nije bilo toga ja mislim da bi to bilo skoro pa. ne bi pa, bilo moguće da. Je, jer je to bilo nešto mislim. <laughs> ljude koji su živjeli tolike godine u jednom svom ajmo reći načinu življenja sad ti ideš njih Uh, učiti nešto drugo mislim to je mogo na. se mnogi su da. zapravo prepoznali te neke njegove posebne darove poput dara trajne kontemplacije uh, prepoznali su ga kao izvan rednog ispovjednika uh, postoje neka sidočanstva iz kojih se može zaključiti da imao i dar spoznaje i čitanja srca uh, bio je jako ljubazan uljudan, strpljiv Zapre sve one karakteristike koje bismo voljeli vidjeti danas u, u, u nekim našim duhovnim asistentima koji nas prate i mogu, mnogi će reći zapravo da je postavio jako visoke ciljeve već tada, 1900. Te godine. Da. E, on je svakako bio čovjek e, kojega su braća cijenila. E, mogli bismo reći su se divila. E, sam e, sluga Boži Aleksa Benigar govori isto, je primjer o tome kako je E, otac Mendelin bio čovjek od kojega su braća rado odlazila na ispovjet e, gdje im je ime na osobit način e, govorio o, o Bože Milosrđu ali hipotica uvijek na promjenu i to e, na kreposta način življenja o tome upravo govori i naš blagopokojni e, frabonaventura Duda koji je e, bio i prvi vicepostulator e, kauze e, fra Vendelina Vošnjaka u službi, dakle, tog postupka sluge Božjega, gdje on sam govori ka, da je kao dječak na Trsatu imao priliku da vidi časnog slugu Božjega mm -hmm. Vendelina Vošnjaka. I da sluša o njemu, e, kako braća, o njemu lijepo govore, kao svečeniku i čuvaru Trsatskog svetišta. E, i doista, e, sama ta inicijativa koja je, e, inicijativa oca Alekse Benigara, kojom je pokrenut postupak, e, otac Alexa tu svjedoči o doista tom jednom posebnom načinu življenja, odnosno bratskom načinu življenja e, oca Vendelina, gdje je on bio doista primjer na koji način pristupiti bratu. Prije svega bilo mu je izuzetno stalo do bratstva, ali je znao da je nemoguće živjeti bratstvo ukoliko unutar bratstva. Dakle, prije svega s moje strane nemate iskrenosti i otvorenosti. I da je to preduvjet zapravo za življenje uopće bratstva. Dakle, bilo u zajednici koja je Franjevačka samostanska ili unutar Franjevačkog svjetovnog reda. A i u bilo koje druga. Ili u bilo da, koje, da, koje, naravno. Dakle, ili u, u, u obitelj, isto tako. Isto, dakle, tako. nemoguće je živjeti ako nemamo te iskrenosti i otvorenosti. E, druga stvar koja e, je bila posebna kod njega i koja se isticala je ljubav prema Euharistiji. Hmm. E, to je bilo nešto gdje također e, Fravendelin e, poticao potica da na poseban način, da im prvo mjesto, primarna stvar u životu svakodnevnom bude upravo sveta misa. Da, da im to bude izvor, ajmo reći, temelj i vrhunac življenja. Dakle, to mora biti nešto što je temelj zajedništva. I to je ono što, osobito u današnjem vremenu koje mi živimo u crkvi, gdje je vidljiva iskreno jedna kriza euharistijske vjere, može biti poticaj i treba biti poticaj ponovno danas svima nama, evo, Franjovačkom svjetovnom redu, duhovnim asistentima, da se doista e, ljudima pokuša vratiti ta e, prava euharistijska vjera. To je osobito vidljivo u inflaciji molitava. Danas ima molitava da te Bog sačuva. Hmm. Mislim, internet vrvi molitvama. Dakle molitva za ovo, molitva za ono. Boli me mali prst, molita protiv bolova u malom prstu. Šmrčem, molita protiv šmrkanja i tako dalje, dakle. Eh, prehlađen si, molita protiv toga. Dakle inflacija molitava, koja je zapravo eh, razlog toga je upravo kriza eukaristijske vjere. Gdje meni euharistija post folklor odnosno nekako eto čisto eh, eh, neki kult koji se obavlja tradicionalno gdje ja kao vjernik od toga ne živim. A upravo Vendel bio taj koji je e, e, kako je to jednom je Fraban Ventura rekao, e, bračo, mi možemo živjeti samo od svete miso od ničega drugoga. I, I Vendelin je doista zvao na taj način i pozivao braću da upravo sveta misa bude ta koja e, spaja odnosno čini to zajedništvo unutar flanjevačke zajednice, unutar samostanske zajednice. Ona ga zapravo drži skupa. Tako je. Ona ga drži skupa i baš to je jer kaže ovoga e, zborna molitva u svetoj misi na sabiru, zato je zborna. Ona na I to je ono upravo po onom primjeru, kad kriz bude uzdignut sa zemlje, sve će privući k sebi, zapravo je što imamo u kanonu drugom da po tijelu i krvi e, sila njegove nas duh sveti sabere ujedno. jedno. I to je to, dakle, upravo je misa ta koja sve sabire u Kristu. I nije Krist, recimo, u presvetom neki koji zrači, nego zapravo suprotno, onaj koji privlači, koji sabire u sebe. I to je ono što je fra Vendelin na taj jedan poseban način znao prenijeti vlači i tu se vidi njegova veličina. Zapravo, mogli bismo reći da njega danas treba predstaviti ne samo kao obnovitelja um, Franjevaštva u Hrvatskoj, nego je, ajmo reći, bio i jedan preteča euharistijske obnove u Hrvatskoj. Hvala na ovom drugom dijelu, još jedan kratki glazbeni predah, a onda u završnom dijelu ćemo vidjeti što je točno možemo prepoznati kao plodove upravo u radu sa Franjevačkim svjetovnim redom. Sa svetim Franjom otkriji živi svoje krštenje. Sa svetim Franjom Odkkriži a dosno Soje kžte. Sa svetim praňom choda i odkkričeš Je pot tu Božže blis Sa svetim praňom, dej po sve sve što vidiš daruši se sa svakim prašnjom U prašnjom hoda i raduj se i pjevaj punim srcem sve bišnje Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda. Poštovani slušatelji, daljinstve emisiji Poziv u svijet, u kojoj danas razgovaramo o liku dijelu djelu fra na Vošnjaka, sluge Božjega, 140 godina je prošlo od kada je stupio u red manje braće u ovom velikom tjednu. Jako je važno progovarati o ovakvim primjerima. Zato smo u goste pozvali Framatu Bašića, nacionalnog duhovnog asistenta Franjevačkog svjetovnog reda. U prva dva dijela emisije govorili smo o njegovom privatnom životu, o putu u vjeri, o rastu u vjeri, pa smo vidjeli zapravo već nekakve konkretne plodove koje smo mogle prepoznati u radu na kaptolu u samostanu i sad u ovom trećem dijelu Uh, bi volio zaista da se možda još više osprnemo na sve ono dobro što je zaista izašlo i kao plod unutar Franjevačkog svjetovnog reda, budući da znamo da je on zaista njegova odnose sa Franjevačkim svjetovnim redom prepoznaje važnosti prvog i drugog i trećeg reda, slao im je okružnice, evo možda i o tom sistemu okružnica možda slušatelji ne znaju dovoljno zašto se uopće šalju okružnice i kako jedan duhovni asistent može usmjeravati rad bratstva. Svajako je časni sluga Boži Vendelin Vošnjak e, sudjelovao, odnosno i brižno pratio rad e, i djelovanje Franjevačkog svjetovnog reda. E, prepoznao je čak, e, što se može isčitati iz nekih njegovih pisama, e, prepoznao je i tu taj angažman Franjevačkog svjetovnog reda u obnovi Franjevaštva uopće e, na našim područjima jer je dobro protumačio volju pape Leona XIII. gdje je sam papa zapravo u obnovi Franjevačkog reda zapravo tražio, želio obnovu čitave crkve i on je znao da tu može raditi na toj obnovi jedino u zajedništvu samostanaca i svjetovnjaka. E, stoga je Vendelin doista bio izuzetno povezan sa Franjovačkim svjetovnim redom i poticao zapravo obnovu i čak unutar samog Uh, Franjevačkog svjetovnog reda. Sigurno da su podjele bile prisutne tada i unutar Franjevačkog svjetovnog reda, jer su bile prisutne podjele kod samostalna. Tako dakle da su onda svaki Razumljeli. od njih imali svoje, ajmo reći, ogranke Franjevačkog svjetovnog reda. Pa je vjerojatno i tu trebalo pomijeniti. ujedinjenje jedno i između njih i sigurno da je... I bili su jako aktivni u tom periodu. Naravno, naravno da, oni su bili vrlo aktivni i u društvu mm. i ovoga, u različitim obnovama e, ili čak nekim akcijama unutar samoga društva u crkvi također i Vendelin je prepoznao tu važnost važnu ulogu evo u, u, u, u nekakvom cijelokupnom procesu obnove budući da je i sam bio provincijal u više navrata e, i kao provincijal je bio onaj koji je itekako pratio rad i djelovanje e, Franjovačkog svjetovnog reda i na taj način zapravo evo, i uz e, duhovne asistente, tadašnje mogli bismo reći, koji nisu bili duhovni asistenti kao što ih mi danas, danas da, e, drugđer, da, ta, poznajemo je. ali sigurno kroz one koji su e, ajmo reći bili kao duhovnici unutra Franjevačkog svjetovnog reda, eh, on je, evo, dijelovao na taj način i kroz te neke svoje okružnice. Same okružnice vezano uz to, dakle, to su pisma koja on pisao braći u svim samostanima, odnosno svoj braći, eh, gdje on, dakle, okružnice su imale određene teme. To je nešto što se i danas uh, radi. Primjerice, i naš generalni ministar i naš provincijalni ministar i kad je, ne znam, nisu ili ako je neka tema koja je vrlo važna, on pošalje svoje pismo. Evo i sad ste u Uskrsa također dobili. Da, dobili pismo i od, i od generalnog ministra, onda uvijek o Blagdanu toga Franje, o Blagdanu Svjeteklare, o nekoj godišnjici, dakle pošalje se ta jedna, mm. ajmo reći, pismo, odnosno okružnica u kojoj e, se predstavi određeni program, dadnu se određeni poticaj. Nedavno smo evo imali I naš provincijalni ministar Nam je postao jednu okružnicu vezanu Uz poboljšanje bratskog življenja Unutar samostana Tako da ima velim puno toga Što je na taj način Jer nije bilo toliko lako U ono vrijeme moramo znati Fravendilinu putovat mm -hmm. Lako je danas Danas ne? se može doći u jednom danu Do svakog našeg samostana Mogli bismo reći dakle, od, od rovinja do zemuna mm -hmm ili ne znam gore od Čakovca, pa e, dolje do Kostajnica, ajmo reći. E, tako da nam ovoga, e, u ono vrijeme kada nije bio baš evo, tolika povezanost e, omogućena i nije bilo niti automobila u njegovo vrijeme, odnosno fratri ih nisu tada niti imali, e, bilo je vrlo teško e, njemu putovati po samostanima, onda je iskoristio priliku da evo, šalje takva pisma, odnosno okružnice, svoj, svoj braći gdje je braću upoznaje s onim što se događa. Dakle, na koji način... Skreće pozornost. Tako, obnove. Mm -hmm. Što se podrazumijeva pod tom obnovom? Gdje se daju, recimo, neki konkretni primjeri, gdje se traže, na primjer, neki konkretni pomaci, dalje I svakako da su te okružnice, koje su zapravo bile, kad se čitaju to, je, to su pisma koja su izuzetno kao enciklike recimo da, izuzetno teološki ajmo reći eh, eh, eh, eh, kako bih se izrazio evo riječnik jedan žargonski nabrijane, nakle mm -hmm. ispunjene teološki eh, bile su eh, izuzetno eh, važne u to vrijeme i zapravo su eh, i, i danas eh, bogat izvor materijala za danje i za Evo na samom kraju emisije ima toliko toga što bismo mi o njemu mogli govoriti, pogotovo taj njegov odnos prema ljudima, prema braći. Jedan od principa kojeg se otac Vendelin trajno držao bio je u tome da ne iznosi ono što bi moglo u braći ubijati polet i radost. Netko je jednom napisao, a ako je ipak ponekad što god ili napisao u svojim okružnicama o podvizima, je to tako da bolje istakne Božju dobrotu i promisao koja je sve vodila i okrenula na dobro. Mislimo da je to možda ono naj, najljepše što zaista danas možemo kao primjer preuzeti u svim našim odnosima e, i možda pouka za sve članove Franjevačkog svjetovnog reda koji nas sad slušaju e, u velikog blagdana Uskrsa. Kako biste vi na kraju kada evo sad sve skupa gledate osobno koliko on može uticati na vaš rast i vaš poziv? Svakako o, prije svega čudo je kako je to jednom rekao i sam fra Bonaventura Duda, da je zapravo njegov postupak, e, koji je krenuo u zadnji čas, e, zapravo došao do tog jednog određenog kraja mm -hmm. po pitanju tih kreposti, gdje je Vendelin e, doista prikazan u jednom pravom svijetlu svetosti. I mi često danas, a to je bila recimo i preporuka i Vendelina prije, koji je uvijek preporučivao a i kasnije to i potvrđuje drugi Vatikanski sabor, u Lumen Gentium, gdje se treba čuvati krive slike o svetosti. A kod Vendelina se ta slika o svetosti zapravo isticala, upravo očitovala u njegovoj kontemplaciji i u zauzetom evangelizacijskom djelovanju. Mi znamo da je nedavni projekt crkve bio nova evangelizacija. Mm -hmm. Zapravo koja traje i dan danas. I evangelizacija je nešto što je poduhvat crkve za, za svaki dan. I dužnost pastira je da evangelizira. I upravo Vendelin e, tu ima jednu ulogu da bude evo, evangelizator, odnosno primjer evangelizacije pa i za naše dane. On je živi u jednom drugom vremenu, ali se doista njegov primjer strpljivosti, njegov primjer malenosti, njegov primjer iskrenosti, njegov primjer i poniznosti, e, otvorenosti za svakog čovjeka, e, doista može biti primjer i svakome od nas danas. I to je ono što treba biti primjer i pripadnicima franjmačkog svjetovnog reda. Dakle, ta evangelizacija u današnjem vremenu je ona koja, e, doista treba biti poziv i primjer e, svakome kršćaninu, da kroz svoj svakodnevni život, kroz svoj posao, kroz susrete, bude evangelizator. Življenje vjere nije življenje u crkvi. Življenje vjere nije privatna stvar. Življenje vjere je itekako javna stvar, koja mora biti očitovana i u tramvaju, i u šoping centru, i u dućanu, i ovdje i ovdje. U svakom svako mjestu se na tebi, ono što kaže, evo, Frabona Ventura Duda, što mi je ostalo nekako urezano u misao, da je kršćanin onaj koji u svako doba dana mora na sebi reflektirati lice Hristova. Framate, hvala vam na vašem doprinosu, na sudjelovanju. Evo, mislim da smo na zaista jako lijep način obježili ovaj veliki tjedan spominjući se našeg sluge Božjega Fravendelina Vošnjaka. E, pozivam vas, poštovani slušatelji, da i sami proučavate njegov liki djelo jer možemo zaista jako puno toga pronaći što nas može obogatiti. Mi vam želimo svima sretan, blagoslovljen uskrs i veselimo se ponovnom susretu kroz mjesec dana. Mir i dobro.